Ingat Mungkin takut pada Allah Mungkin tegung pada Allah Yang memegah kamu Yang menjaga kamu sekian Bila kamu cerai perempuan Jangan sekali-kali kamu halau keluar Perempuan daripada rumah mereka Dan perempuan juga yang telah cerai Tak boleh keluar Daripada rumah mereka Illa an yakti lifa hasyatimu kecuali perbuat tadi melakukan kekejian yang jelas watilka hududullah itu semua ni adalah sempadan-sempadan yang tetapkan sendiri oleh Allah waman yataaddi hudullah faqad zalama nafsah mana-mana orang yang melangkah keluar daripada sempadan Allah maka berarti dia sendiri menyayangi diri sendiri la tadri ila Allah ayahkisu ba'da zalika mereka tak tahu boleh jadi Allah akan menentukan satu perkara baik untuk melipas pada laku cuai ini. Salah Allah. Pada'azim, para'azim sekalian, sebelum kita masuk dalam surah baru, kita coba sila tengok surah lama, iaitu surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim makna kita Allah Taala nabi sendiri mengharam kalau kalau belum halal pada diri dia. Maka selalu cepat-cepat tu teguran daripada Allah Subhanahu Taala. Ceritanya sebagaimana kita semua tahu iaitu untuk nak ambil hati isteri isteri dia supaya tidak badah. Maka nabi kita sebut daripada isteri dia bawa dia tak mahu dah. Tak mahu makan, ni, tak mahu ni. Karena perempuan, isteri, ada seorang isteri itu tuduh mulut Nabi ini berbau, berbau sedih minuman madu, ya madu tu biasanya dia apa nih sedut daripada bunga yang berbau. itu cerita terus terus beritulah. Macam nyebabkan Nabi tuhert gaul ya. Lima toharlimu maha allah. Anda tetap tahu Kenapa kamu mengharam lohala? Dan benda kamu buat ni semata-mata nak cari, nak suruh isterimu suka setuju denganmu. Jangan buat. Walaupun isteri sesayang mana sekalipun, lebih lagi Allah mesti disayangkan. Ini satu pengajaran yang begitu kali yang kita panggil terhadap Nabi. Yang menyebabkan kita, Allah sebut kita bahawa kita berasa puas hati. Boleh buat tu ke Nabi Muhammad, boleh buat nabi ke Nabi Muhammad, boleh buat mimpi ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena belum daripada beliau mati, meninggal dunia, Allah telah bersihkan daripada nabi segala perkara-perkara yang sepatutnya tak berlaku pada nabi. Jadi nabi mati tu mati dalam keadaan bersih, comel, loteng kita panggil. Layak benar kita tutup dunia sampai ke akhirat. Orang tak mau ambil nabi untuk jadi pemimpin jadi Nabi ni, dia kena fikir banyak. Karena bila kita tolak Nabi, otomatik kita ambil orang lain. Tak ada manusia di muka dunia tolak Nabi, orang lain pun dia tolak juga. Tak ada. Bila, bila kita tolak Nabi, otomatik kita pilih orang lain. Orang lain walaupun mana bijak sekalipun tidak Nabi. <coughs> ilmu yang ada pada mereka, pada orang lain ni, ilmu yang boleh kerak kita fikir sendiri dan ketiga orang lain. Orang ni walaupun mana bijak pun tak berpihak akhirat tak reti ha, so, hal-hal tak reti hal-raib kita bagi. kalau reti benda-benda gitu, -benda tak ada apa-apa orang tak lakirkan Nabi orang tak lakirkan Nabi itu, dia reti dia orang yang tak ada orang setengah-setengah orang itu reti ya? dia ada setengah orang yang tak reti langsung kalau-berkala yang takut berhubungan kalau maka mahu tak mahu kita kena terima ajaran Nabi kepimpin Nabi nasihat Nabi tegur ajaran Nabi kerana dia ni telah ditegur sendiri oleh Allah kira-kira yang berlaku benda-benda yang tak apa namanya? tak tak sesuai. Itu satu. Yang kedua adalah ayat apa dalam surah Al-Fatiha. Nasihat daripada Allah. Saya so, masing-masing jaga diri dan jaga anak buah. Mau jaga anak buah, mahu aku jaga anak buah aku. Mau jaga wakafmu, mahu aku jaga wakaf aku. Mau jaga wakil negerimu, aku jaga negeri aku. Akhir sekali, tiak-tiak manusia jadul lah kada selamat. Kerana kita masing-masing jaga dan kalau tak nabi ke Tuhan kata kalau tak jaga ingat aku bakati. Tak kira mu ni anak siapa, turun dari mana, pasok gapo, aku tak kira. Aku tak perlu akan nak aku aku bakati. Wa qudhuha an-nas wal hijara alaiha malaikatu ghilab shidad la ya'suna Allah ma amaruh wa yaf'aluna ma yumarru. Mungkin jaga diri, jaga anak buahmu. Ingat depanmu ada api. Ya Menjaga api ini, wadah yang jaga api ini melekat yang bengis, yang kasar, ramai kasar, ramai bengis dan dia tidak pernah dilakukan pada aku. Ia akan buat apa saja untuk aku suruh. Sudahlah api menunggu, pengawal api sendiri itu melekat. Ia takerti takut pada orang lain-lain yang pada aku, ia takerti dilakukan apa saja dia aku suruh pada, pada aku jelas Allah, Allah, beri ingatan kepada kita sejak daripada zaman Nabi dulu 1400 tahun lalu sampai tengah hari ini sampai kiamat itu ayat ni tetap wujud dalam quran hak dengar dengar hak tak dengar dia punya pasal. dan akhir sekalinya Allah SWT bawa cerita orang dua orang dua apa ni dua dua kisah mengandungi empat orang perempuan perempuan ni Dua orang daripadanya isteri bagi Nabi Nabi bin Saweh, Nabi bin Lu Pok dua orang lagi itu isteri Praun Saweh dan bonda bagi Nabi Isa Saweh. <tuh> Kita kira -kata, ada bini Nabi, ada isteri Nabi kan. Tuhan berilah cepat rezeki. Tuhan berilah Kau istimewa rezeki. Tahu-tahu tidur walaupun perempuan ni isteri Nabi benar oleh Hanuk ada keluarga daripada Nabi tapi dengar sebab isteri ni tak dengar kata tu laki tak dengar kata tu laki dia tu laki ni Nabi benar baik Nabi ni isteri Nabi ni baik isteri Nabi ni tak dengar kata orang ni maka dalam ayat sebut kanata tahta abdaini minah ibadina salihai Dua-dua perempuan ini sama ada perempuan Nuh dan perempuan Lut duduk di bawah kawalan di bawah penjagaan hamba kami yang soleh. Satunya bernama Nuh. Noor, yang kedua nama Lut. Fakohana tahu. Lukas cintanya mereka dua ni kena pada tu laki. Dalam yuranan maha melawashayamnya baga. Nyesbanya kena pada isteri eh pada suami dari suami dia tu buat nabi benar. Dia tak boleh wakfok mereka. Nabi tu laki tak boleh buat apa nak tolong isteri dia. Dan isteri tidak boleh berdalih bahawa aku ni isteri Nabi benar. Qalam yukhni anhum min Allah. Wa qilat kulannar ma'dakhirin. Udkhulani merupakan perintah. Ya Allah sebut pada isteri bila dia mati, dia rekod dalam Quran. Udkhulannar ma'dakhirin. Kedua-dua kamu heroin perempuan masuk nerakalah sekali dengan orang lain sebagaimana orang lain masuk neraka mu juga masuk neraka lah pergi jahnam lah pergi berambuh lah berambuh lah kerana mu pergi neraka pada suami yang kebetulan suami suami itu pula Nabi bukan sebagai-bagai suami bukan sebagai suami yang kapur dua yang ketiganya dua perempuan juga satunya perempuan perang yang mengaku diri dan Tuhan lah. kerana dia menguasai bom menguasai air sungai ni tapi perempuan ni Tak dengar kata suami Hak tadi Tak dengar kata suami Kerana, kerana suami sendiri tu Nabi dia tak dengar kata maka masuk ke akak juga Hak still ni Hak, hak bini pera'um tak dengar kata suami juga Tapi Dia dengar kuat apa ni, Nasihat anak akak dia Anak akak Nabi Musa Nabi Musa, Nabi Musa ni, Anak akak pera'um benar waktu kecil lagi peraun peraun dia belok sama oleh Sultan, nanti jadi Nabi bagaimana cerita maksyuta sebegini nanti jadi Nabi aku. Nabi nabi Musa sebagai anak akak ni nasihat pada ayah akak dia peraun supaya puja Allah tak kena ayah mengaku diri Nabi Apa Tuhan tak kena ayah walaupun ayah sebut pada orang yang bahawa aku menguasai sungan ni di ni bagi negeri Mosay sebatang karus tu ya sungai, sebuah-buah negeri Mosay sebatang tu ya sungai tidak sepuluh kita di Kelantan, sepuluh kita di Malaysia ada berpuluh-puluh sungai di negeri Mosay hanya sebatang tu ya sungai daripada Mosay naik ke Sudan lepas pada Sudan naik ke Kongo di Kongo ada tafsir besar bektorial led kita panggil daripada air sungai tu lah mengalir turun kepada Mosay sungai ni Mus. Perang kata aku Tuhan kerana aku memuasai sungai ni jadi Nabi Musa kata tak no, kenal ayah sungai ni bukan ayah yang buat sungai ni ni maka daripada puasa Allah ayah tak buat itu ini itu ini maka nak bini muakak duduk dengan ayah betul balik budak ni betul balik budak ni katanya dari segi logiknya dari segi formikaan dari segi kenyataannya betul balik budak ni maka dia turut Nabi Nabi Musa nak akak dia dia apa namanya I tak tu, kata -kata suaminya, kekayaan, dekat, ah. dia tak tahu kata-kata suami dia praun walaupun ke mempunyai kekayaan mempunyai khazanah ni cukup dekatlah menyebabkan dia tak berdoa dia mesti tak doa sepatutnya tak minta doa doa do minta kepada tuhan tuhan tuhan ni praun katanya praun tapi dia sebab dia tak mengaku praun tuhan maka dia minta doa dengan tuhan lain tuhan yang benar Allah rabbini yaa indaka baitan fil jannah cara isteri praumita ni padah-padah dengan cara dia mengiki sebagaimana sebagai dia ni seorang permaisuri hidup di istana dia mesti mengarahkan kalau aku tak tahu perang aku mano aku nak duduk bebas sama ai dia bimbang takut dia duduk bebas di awal akhirat dia minta rabbi bibli ya anjaka baitan Fijana. itu yang turun nak buat rumah kau sebuah bela tidak maliga tak pada lah, baitan dia tidak kata, Rabbim ni, dia indah fil kelejana, itu yang buatlah mahaliga untuk aku, dah ada umur sebut, cukuplah. Asalkan aku terlepas, daripada perang, warna jini mi perang, wa'amali. Tolonglah pelepas aku, daripada kerja-kerja perang. Perang untuk laki aku, tapi jangan libak. Kerja dia, dia jangan libak aku, Tuhan. Doa para hadir semua, tu. doa tuhan rekod, tuhan gazet, doa, isteri perang, dalam Quran. Al-Quran. Dengan sebab tu kita bila kita nak berdoa kita tak usah bimi tak do' dengan orang kau nak minta do' dengan orang orang putih tu pak kita tak erti do' nak ke mana do' nak mana minta minta pun dah tak erti kalau kita kita ni ada tempat kita ada Cina dan India bahasa Cina tak erti bahasa India tak erti kita kata ke okay, Tolong ajar saya Bahasa Cina Yang berhubung Minta Kalau ni ajar Dia benda Menuhkan kayu Kita nak kata Bagaimana kita Mereka kita takuti. Katalah Cina tu Niak Niak tak mulai Kita Maka dia boleh Boleh lah Dia ajar pada kita Permintaan Mungkin jumpa Toke tu Kata lagu ni Sedangkan kata lagu ni kata katakan lah Toke Katak palaku Misalnya dalam bahasa Cina kita tak erti jadi kita lagi minta minta de dengan orang lain. dia ajar pada kita dalam de bahasa Arab jadi kita tak erti tak ya, erti no jadi oleh yang demikian kita minta sendiri bahasa Melayu ya Allah itu aku kita minta mengikut keadaan kita kalau kita terlekat uteh, kita nak minta lagu mana ya Allah itu aku susahnya aku ya anak ramah bini dah tua sakit semua tolonglah Tuhan sesak masalah aku utekku tulah sesat masa aluh dunia rezeki pada aku sama ada rezeki yang aku buah tahun ni kau boleh aku jumpa apa tahun ni okay. sama ada aku agak semua kerja pokok tu kau pergi apa sahaja rezeki halal itu eh aku nak minta kamu buih pada aku kerana aku anak ramal isteri pula uzur hutang banyak oil credit pula tak percaya setia belas pada aku tunjuk kita minta dengan betul benar kat tangan dua 20 bakteria hanguk hanguk hanguk hanguk depan tuhan eh? daimatus lochok kita tak atas dunia ni kalau kita minta betul benar dengan nama Allah Tuhan tak punya tak ada kerana Tuhan ni Ar-Rahmani Rahim Baki lagi bila timbul kita bila kita doa kita diminta guna nama Allah nama Allah ni kita panggil sipak lah nama Tuhan ni 99 dalam kitab-kitab tasawur dalam kitab-kitab doa kitab kita azkar al-aura Imam Nawawi Alhamdulillah, dewanlah. Getilih, tulih masalah asma Allah Husna. Dalam banyak banyak nama Tuhan. Sebenarnya plus pendak pilih apa nun? Kok panggil nama yang nama bena benah, nama bena -bena nama bena -bena jarak? Dia sebutlah, kok ni namun kata orang yang kok ni? Orang yang kata kok ni? Akhirnya dia kata, aku saja. Apa saja nama Tuhan ini cuma berlaku. Walahul asmaul Allah nama Walahul asmaul husna. Nama Tuhan macam apa? Chomonya kita sesuaikan keadaan kita dengan nama. Kita ada tengah sakit, gapo dia kita nak? Kita tidak nak nasi minyak tengah sakit. Kita tidak nak harta banyak, nak sihat. Ha cari nama Tuhan yang ber berbentuk memberi sihat. Ha nah, tu dia asmaul husna. Apa saja nama Tuhan? Ya yes, halai kan nak kita ketika tu kita sakit ko nak sehat. Bak tunggu ke hotel ko nak pi, nak, hut, nak bayar hotel. Tok duk duk tunggu tok pandang ngajek kerak-kerak anak kita basah ke gini kerak-kerak. Kerak-kerak tok semayan dah bang mak lambat gapo. Abgapo hok napo butir hati kita sibuk. Cari nama tu 90 minit, hok mano nama tu yang sesuai dengan eh, ingat aku dengan masalah aku. Ambil Sampai itu, itu baulah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata ustaz tu dan ambornya semua-semua duduk situ ambor duduk, duduk situ kita guna juga doa-doa yang disebut-sebut oleh Alim mula-mula kitab serta akhirnya kita cari nama yang sesuai dengan keadaan kita sebelumnya keadaan kita kalau sakit kau kalau tengok dekat hutan kau kalau tengok orang buat kainak kau kalau tengok itu ini kau cari nama yang sesuai supaya orang-orang berkaitan kita buat pergi di kedai dia sepanah dia ada puluh lima belah ada spanar ada hak lewah ada ada bila nak betiki kita kita ni tengok skru kita ni ambil spanar tu spanar sesuai dengan kepala skru takkanlah skru hok nama nak nak pak nak ambil apa sebab tak jadi jadi sebagaimana tukar tukar kereta baik tukar gula baik tukar jahit baik tukar rumah baik dia gunus alat tu padan-padan dengan benda tukar gula Umur dia, ada senduk, ada sodek, ada sudu besar, ada sudu kecil, ada sudu gerbuk. Tapi mungkin dia ambil belakang, pak-pak, dia ambil so. sesuai dengan dia, dia ambil waktu. Dia tak ambil. senduk kalau kepada sodek. Dia tak ambil sodek, dia kepada kepada sodek. Dia ambil itulah keadaan kita. Ini do'a. Dan isteri Nabi Firaun, um. isteri yang perpuraun, um. ambil Rabbib Nadiya indah kabaitan khil jannat. So. Wa najini min fir'aun wa amali so. Wa najini al-qawmul walimi. Ini Asyiknya berputar dalam kepala isteri, apa namanya, bini dan perang dia setiap kali. Yang pertama, Tuhan, tolong buat umur sebuah aku. Lah, lah, bahasa buku, buku, tak apa. Walau aku tidak maling, tak apa. So, yang kedua, ya Tuhan. Memperlepah aku daripada aktiviti perang. Aku akan teh perang, aku akan kui perang, aku akan pohon, kerja-kerja aku dari istana ini mu jangan mu jangan libat bahwa aku layan perang ni kena saya yang perang itu kerana dia tu laki aku apa -apa dia buat tak layan sepak aku dah pun aku akan te dia akan nasi dia tapi jangan masuk dalam rekod amalan amalan hak mulia aku bubuh amalan wuduk ubuh dah amalan waktu ana jinni menqom zalim la impadaku minta mop paha aku daripada perang untuk laki aku sendiri juga daripada kaum salih. Wazim-wazim, Menteri-menteri perang. Tentulah. Selibatnya aku. Paling menghadap aku. Ismuh aku. Minta dengan aku buat tu. Sekali-sekali aku. Weh, kandung. Menteri-menteri aku. Ah, Ini ni aku minta juga. Jangan masuk kerja ni. Jalan senara. Senara aku di akhir-akhir. Ah, ini contoh. Subuh. Contoh sebagai seorang penmesteri raja. Dia tak ada orang nak buat. Nak pelepah daripada diri. Daripada dia, Daripada diri itu lelaki dia. Kata-kata dia. ya Allah SWT. Minta pada Allah, Tidak minta dengan Tuk Laki dah. Walaupun Tuk Laki ini mengaku Tuhan Tapi sebab dia tak mengaku Tuk Laki Tuhan Bukan Allah yang Tuhan Sebagaimana dia ajar oleh Musa A.S Dia buat laku Kita lah ni ketujuh lah Kita lah ni bangun tengah malam Belum subuh ketika mana orang dunia Tidur semua Sunyak, Senyak sepi berlaku Biar tu kita dengan Tuhan Kita bangun Kita sebut nama Allah Tuhan ni bangun masa mana pun Dia ada Tidur tidak kata bangun eh tuhan, tunggu tengah tidur lah eko tak ada Tuhan ni tak tidurlah tak khuduhu sinatun Wala, no. Tuhan tak tidur ngantuk pun tidur dari ketika tu bila kita bangun tengah malam kita fikir Kita keluh gapo sokot hati kita dalam bahasa Melayu orang Cina Islam dia berdoa dalam bahasa Cina orang India Islam dia berdoa dalam bahasa India orang putih Islam orang asli Islam dia berdoa dalam bahasa Melayu kecuali doa dalam sembahyang hak sembahyang so ni tak boleh, mesti guna bahasa resmi. Dia bahasa resmi Islam ialah Arab. Sama ada teh Hoko tak nak ubah, sama ada tak Rabiul Fili ko nak ubah dalam bahasa melayu tak boleh. Tak tayak doong, dalam akhir tayak, ujung tayak belum pada saling terlalu aman. Pulauan untuk doong kalau semaya sunnah. Lepas pada tahyat, lepas pada kemasalahan segak doong doong macam-macam doong yang Nabi tinggal dan jadi apa ni hal top sago kita orang Islam tulislah lihatlah kita kita. Belum, berpada berpada belum pada at-tahiyatul belum pada kemas solaita belum pada wirid salat semua semua juga Allahumma inni Allahumma fildi ma qaddamtu wa ma akhartu sapa sa, sa, akhir Allahumma inni a'udzu bika min adzab al-qabri sapa sa, akhir Allahumma inni talabtu nafsi zulman kathira apa akhir Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi sapa akhir lalu banyak doa yang ditunjuk oleh nabi untuk kita berdoa belum pada kita wirid Lepas pada wisadaan itu, habislah kita dengan Tuhannya dan Kita mengadak Tuhan ini, kita kutuklah semaya. Jadi, lepas pada wisadaan itu, yang pada kita keluar daripada istana Tuhan. Ya? Itu panah-panahlah kita. bila belah balik tu bobe bobe, bobe, bobe, bobe, bobe, panah kita lah. Nah, itulah kesimpulan apa yang para hadirin. ini. Hmm. Hmm. Masa lagi. Maria, Bondo mengedam di Isa. Ini satu masalah. Berlaku tak mengkodanya. Seorang perempuan. namanya. Maryam ayah dia nama Imran dah melahirkan anak Nabi Isa tanpa suami tentulah menjadi buah mulut orang budak tu kebetulan anak Maryam ni anak buah anak nabi-nabi keluarga de nabi-nabi nabi Imran dan nabi apa nabi Zakaria nabi jadi neng kada ada anak buah anak nabi-nabi anak buah tu ber kata panggil tiba tiba melahirkan anak tanpa suami tentulah arah haba bahasa muluk ke apa ke kelongga panggil dah banyak tak sedak duduk tengok saja dak da, kecek bobe pergi kedai kopi kecek bulat duman tu pergi kedai kan kecek ngan tu tu nak beruat atabatah tu nak celuk tu nak apa kecek macam jenis muluk orang jenis orang yang tak sedap kalau tak kecek tak kira barang itu betul kau tidak ada pun tak ada dak mau meng meng apa kelongga Patutnya bila kita tengok benda hukum malam sinyak sudahlah apa nama kerja sinyak sudahlah lain daripada kita ni ada huk bapak dia ayah dia tuk dia abang dia kita lain lah. tapi kita tak ada pasal-pasal tak ada hubung kait ni tak sedap duduk kotak buayak nak tunjuk orang huduh berapa aku seorang dia tu nasik, Siti Mariam binti Amra dengan keadaan dia tidak berzinah dengan keadaan dia orang betul-benar, -betul. tak ada orang nak buat dia puru semakin pembusau, anak semakin buruk dah puru, tak ada arah nak nak minta tolong, akhirnya tinggal rumah masuk lagi kok, nyana di pokok tamat, mitok tuhaj supaya selamat layan. Ya Allah itu aku, aku mengandung mahu tahu, aku tak ada tuan lagi, tapi mengandung, akhir sekalinya bila keluar. Nu, bila keluar no? satu benda plelak berlaku pula sekali lagi iaitu anak ni Nabi Isa Nabi Isa ni boleh kecek jauh kecil dah. Nah, dia. Ada part di ni di dunia atas rinyoli, boleh kecek dalam nur Termasuklah Siti Aishah, Siti abnabi Isa AS. Dan tuan sebut wa kanat min alqalitin wa kanat min alqalitin. Anak-anak kita yang belajar bahasa Arab dia bahasa ketak dia sakup sikit. Kerana dari segi nahmu tak kena no, ni. Wakanat minal qanitati. Ini sepatutnya. Dari segi bahasanya wakanat minal qanitati. Tidak wakanat minal qanitin. Sebagaimana adalah kita. Dalam Quran. Tapi. Dari segi bahasa. apa ha, Maknanya wakanat. Dan adalah iu. Wakanat adalah dia. Siti Maria. Minal qanitin daripada orang laki ya pa'ah. Dia ni perempuan. Tapi tuan nak wayak, dia ni di aku senara dalam senara orang laki, ya, sa'ad. Min al-qalitin. ni orang panggil jamak muzakkar. Kalau qanitat yang muannas. Mali ulama tafsir, ulama nahwu. Dekat ni cara bahasa Quran yang memang kabungkan. Ya sepatutnya min al tapi dia katakan qaliti, nak wayaknya taat pada Allah ni bukan sebagainya bang. Orang yang berfaat ni orang jantan. Kalau laki-laki, kalau perempuan, perempuan yang jantan. Tidak perempuan laki-laki, tidak perempuan yang tina. Perempuan yang jantan. Kalau perempuan Tuhan, terpaksa melawan nafsu. Melawan syaitan. Melawan itu, melawan ini. Jadi kalau boleh buat juga, soh orang gaguh. Dia orang gaguh, orang ni orang, orang, orang laki. Jadi Siti Mariam ni walaupun apa kuat, dia ya ni jantan. Ini satu kepujian daripada Allah, pada orang faat. Termasuklah. Maryam deng, walau pun tuduh dia tak tuduh, berapa sekali tak kata apa. kerana dia tahu dia tidak zina. Bila bila dia tidak zina, bila aku tak zina, boleh anak juga sah dah. Baik pada orang lain. Dalam ayat Quran. Dalam Quran ni pusbuk, fa nafakhna fihi ruhina. Kita Maryam ni boleh hamil, boleh anak kerana aku tiup masuk ruh kami. Aku kirim Jibril jumpa Siti Maria, dia beritahu kepada Maryam. Maryam maka dapat anak dan meriasu abadillah, apa anak gua Nabi Tadatul Laki. Apa? Aku ni Jibra'il. Diizin oleh Allah, dipetong oleh Allah supaya tiup masuk dalam tubuhmu, ruh Allah Ta'ala yang menyebabkan lahirnya. Penabi Isa SAW. Dan bila Nabi Isa lahir, orang apakah aku nak tengok budak mana-budak mana, maka Nabi Isa cakap apa namanya. Dalam masa kecil dia masih bercakap lagi. Dan cakapkan dia pun direkod rekod di, di gazet dalam Al-Quran sendiri. Baiklah habislah itu Cerita Akhir Apakah surah surah, Kita baca Lepas Hari ini masuk surah At-Tala At Makna cegai Kita yang panggil Toluk Toluk Apa ni Itu Toluk Toluk Toluk dalam bahasa Melayu itu Tolak Sebut tiaraan Tolak Allah Ta'ala Buat satu surah khusus Ini dengan Tolak masalah masalah bini nikah dia ada seorang khas Kemudian masuk masuk ayat-ayat tertentu supaya kita ni, kalau nak pada perempuan mesti kahwin jangan berzina jangan rogo jangan apa jangan sebagaimana manusia perlu pada jantina kita panggilnya ni orang laki-laki perlu pada perempuan dan perempuan lalu berlaki-laki tak apa aku benar padamu berkahwin itu dia, sebagaimana perlu nak nasi, aku benar mau makan tapi jangan ambil nasi orang jangan curi berah orang jangan peti, curi peti orang untuk nak beli nasi, jangan nak makan nasi, makan, tapi dengan cara halal cara berahmu sendiri kau beli berah orang dengan cara halal tu benar. tak apa apa saja peruan manusia yang kita panggil naluri, nak harta kau nak perempuan kau, nak suami kau nak pangkat, kau nak pengaruh kau boleh, tapi ada peraturan tidak sebagaimana agama lain. Atas dunia ada banyak. Agama. Setengah tu agama sungguh. Setengah tu dibuat-buat agama. Agama-agama ni orang maling nangis. Kalau kita panggil agama pun tak jadi agama. Habis tinggal sangat orang panggil falsafah. Falsafah. Falsafah makna pikiran kita sendiri. Pikiran waktu, itu, pikiran ini, timur pikiran orang yang maka dia kemuka pada masyarakat lama-lama masyarakat terima, terima, terima pastinya jadi ugam tak jadi, macam disebut ugam amal tak sebut namanya tapi walaupun bagaimanapun, bila kita cek-cek dalam banyak-banyak ugam atas dunia ni orang betul marilah langitnya, lelan ada tiga pertama Islam, orang Op ni orang betul marilah ada dengan Quran, pahlawan ada dengan Nabi ada sejarah cukup dekat dan ada lagi dua lain, so apa yang Kristian nabi dia nabi Isa, so lagi orang Yahudi, nabi dia nabi Musa. Alhamdulillah, dalam agama Kristian kita panggil dia ni apa ni Injil ke? Holy Bible, Old Bible, New Bible, New Testament, apa semua sekali. Hak ni ni tak tentu. Tak tahu hak mana hak Nabi Isa katalah Injil ni, tak tahu hak mana anak murid Nabi Isa. Matius ke, Luka ke. Anak murid-anak murid sahabat-sahabat anak murid, Nabi Isa ni Termasuk, masuk masuk campur cakapan anak murid Nabi Isa dengan Injil Adalon dia menyebabkan bercampur bau di antara perkataan Nabi dengan perkataan-perkataan anak murid Quran tidak Quran tak daripada a'ud billah terus sampai qul a'udhu birabbinas tak ada sabuk hak yang masuk campur yang lain sebab tu dalam agama kita dalam pengajian kita kita ada dua wahai daripada Pertama wahyu waktu ke nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi Muhammad muka balik kepada sahabat dia dengan tidak begini dengan tidak pindah apa. -apa. Hak ini kita bagi Quran. Quran ni hak mari langit dan melalui nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ditulis oleh sahabat-sahabat nabi Al-Quran sahabat -sahabat jadi apa yang dia sesa dan kita diminta baca Al-Quran. Lah Bacalah semail. Kita, itu tak abad lebih. Quran ni boleh buat ibadat Tuhan. Bila kita baca. Kita baca Quran. Riti-sak riti, so jadikan ibadat. Duduk congok kok. Beliau duduk atas kereta kok. <coughs> Beliau berjalan kok. Kita baca Quran, kita boleh pahlawan. Kita faham. Pahlawan boleh. Tidak dapat. Kita tak faham. Oh boleh pahlawan. Tapi tak dapat. Tidak dapat. Kita punya pasal. Itu yang panggil Quran. Iaitu sekali lagi yang maulat. Mereka menghilangi dan disampai ke Nabi dan Nabi sebut saling tak pupuh supuh dengan Khak Jibra'iwayat dia satu lagi kita panggil hadis kursi hadis kursi kita orang Melayu pun sebut hadis kursi juga hadis kursi ini wahyu dari langit dan disuruh ke Nabi cuma beza Quran, hadis kursi ini, Nabi boleh buat pandang waktu nak buayat ke orang itu tidak mesti tiru Khak jibril sebut ke dia bahkan Nabi kita boleh pandang menggunakan bahasa nak guna perkataan Melayu, nak guna perkataan mari kau, nak guna perkataan datang kau, nak guna perkataan habis kau, nak guna perkataan apa, apa lagi yang serupa muradis ni, boleh. Itu hadis kursi. Hadis kursi ni hadis juga, mari langit juga, tapi berkeraka bahasa tu disuruh Nabi semua sana. Hak ni tak dibaca lah semayah. Nak baca hadis kursi dalam semayah tak boleh. Batal semayah kita. Dan kalau kita baca hadis kursi 4 hari 4 malam tu tak dibaca tidak tak boleh follow kerana baca. Kalau boleh follow, boleh follow kerana amal. Itu lain. Amal lain. Baca lain. Tapi Quran ni, baca pun boleh follow. Dalam semayah, korang lagi banyak follow. Baca luar semayah, boleh follow Quran. Ada ismayah pun tak apa nak baca Quran. Apa nama ni? Di luar semayah? Tak ada ismayah pun tak apa nak baca Quran. Di luar semayah. Ada apa dalam mesti ada ismayah. Dia kata boleh follow. Itu, itu, itu dua perkara yang perlu tuan ingat. Baik agniah surah tala juga ada masalah cerai Allah Taala sendiri sebut dalam ayat depan kita ni dalam bentuk yang menam-nam ni bukan cemas dalam hati kita kalau nak berlaku cerai le kita pergi ke mahkamah qadhi pak kita pak mana sekali pai bertemu-temu juga juga bini juga bini cerai mudah ya yang Allah Taala sebutnya tengok Orang oh, baca lebih Hei Nabi Bila mencerah perempuan Naklah kamu mencerah Semasa mereka boleh berada Wattagullah Sebut cerah Rekazal Wattagullah Ingat Gerung tuhan, Jangan lepas mulut sangat Loh ni timbul pula cerah melalui SMS Oh Orang ada SMS eh. Nak cerah abis ni pun SMS Nak jumpa dengan Nak berjumpa buat SMS ini menyalahgunakan menyalahgunakan apa alat canggih orang nak boleh ke SM nak boleh ke pandai ahli sains nak boleh buat SNS ni make buat kajian juta habis duit pakak buat SM seh bila boleh orang yang buat kita jual kedai kita pergi ke beli buat cerita habis ni SNS snap ya. ingat abudullah ila abudul halal ila allah attalaq sama semua kemuka-muka sama-sama guna halal di Allah ialah cerah. Cerah ni boleh. Tapi aku marah benar kata. Sebab itulah lepas pada lima masalah talak tu munisa, tu ayat kelalu ayat wa taqullah. Muke kena ingat pada Allah. Tak cerah atau lah. tapi mungkin kena ingat bahawa perempuan tu bini mu, pembini mu tapi hamba aku. Belum pun jadi bini mu tu hamba aku dulu. Aku buat dia. Lepuk umat dia. Aku pera dia. Lepuk umat dia. Aku boboh labu susu. Lepuk susu umat dia. Nak boleh bersalah. susah ayah aku. Bila boleh memucerah. Wattakullah. Ingat sikit. Ingat kat aku. Wattakullah. Rabbakum. Kali wujud lagi. Wattilkah hujudullah. Sebut lagi. Kata anak. Wattilkah hujudullah. Itu semua. Batasan. Batasan. Yang aku buat untukmu. Wammayta'antah hujudullah. Sebut lagi nama Allah. Dalam satu ayat ni suruh lagi sebut la Allah. Pak kali tu kan sebut Allah. Satu ayat mengingat cerah ni tuan sebut nama dia 4 kali. Nak suruh orang ni Kuci sikit mulut jangan dongang sangat pasal nak cerah-cerah pasal pandai-pandai. Tika ambil bini buat bini kau gaya lembih lembih lembu, lembu nak panggil orang cuci kampung. Tika balah tendang tu untuk tanggung. Orang apa lagi ni. Ha ni cara bahasa Islam ajak manusia saya bila boleh isteri fahamlah belum pada jadi bimu ni usah nak suruh dengan dia nak tengok muka dia apa haram tapi bila boleh ke aku halalkan ke bila haram bukan senang nak halal ke bila haram kau tidak aku tiba-tiba bila aku halalkan halap peluk dia halal tubuh dia halap berapa tiba-tiba membuat tak faham tenang-tenang juga ha, ni, ni cara Islam didik manusia supaya beringat bila boleh isteri sebab itulah. Belum daripada kita berkahwin. Islam, belum pada kita bercerai. Islam juga ajar bagaimana cara. Nak no, pilih soal itu ni. Dia ya, ambil sebut soal hadis Nabi sebut. Tungkahul mar'atul jamaliyah. Wa maliyah. Wa nasyabihah. Wa diniyah. Tadfar bizatid din terlibat keadaan. Ini motivasi yang diadau Nabi... Cara bagaimana nak pilih isteri. Nabi ni, Islam siapa begitu? Dia kutip jaga orang. Siapa kau pikat nak bingi pun dia kutik atur juga program. Bagaimana program nak kahwin. Nabi kata orang, seorang lelaki bila nak pilih orang perempuan jadi isteri, cari biasa cari orang comel. Yang kedua, cari harita banyak. Yang ketiga, cari anak orang baik-baik. Yang keempat, cari perempuan yang berugamu. Adalah, pak ni bertuah dalam kata Nabi sendiri doa pada kita Pak fakiatan doa bertuah kalau mu boleh tunai ya berugam zatuddin cari baki ada bertuah dalam pak anak pak makmum beruntuah kalau anak dia pilih perempuan waktu tunai ni buat isteri ni yang berugam ya ugamo itu perkara ya. dia dengan tuhan dan dia dengan orang dengan tuhan isteri kita tunai kita ni bahasa dengan ni bahasa retik cara bahasa dengan tuhan hak mana hak allah hak mana orang harang mak dia dengan dia dengan bapa tok tua dengan bapa suami dengan bapa tok besan dia retik ha. bahasa itu kita dengan tuhan yang kedua kita dengan orang perempuan tunai kita retik bahasa dengan orang orang, -orang tak tuk -tuk, apa dia lah tok tua apa lelaki tok tua adik ipar abang ipar beser omok jire omok orang sebelum ni kalau perempuan tu retik anak-anak kita perempuan kena paham sama ada maupun nak ajar diri sama ada ustaz-ustaz nak ajar diri sama ada cikgu-cikgu ajar diri kena tiap-tiap seorang perempuan satu masa keluar bila berkahwin tanggungjawab dengan Allah kenapa? tanggungjawab dengan suami dengan tuk-tuk tua, lelaki, tuk tua puan dan biasanya bila pergi muntut tua ada adik ipar, ada apa-apa patut sol lagi pulak, lepas pada rumah tangguh ada jiran pulak, jiran tu jiran, wajib wajib tu laki, waris tu laki balik, Waris-waris tu laki balik, waris balik tu mesra puan, apa tu tua puan, tu tua laki, biar tiak-tiak anak kita hok puan bila kahwin. dia tiba ke bagai. Ini apa panggil zat dini, duit tu laki tinggalah pokai, poket. boleh ngak malik, duit aloh nak tak suku misalnya duit beb suku, kadang-kadang hati -kadang nak oh, au oh suami balik lekom mugo isteri dia pakai. Dia. Ambil duit dalam poket tok dan meja. Setengah tu pakai lain, tak tahu lah. nak buat tahu mana. Bahwa nak adik dah tu abdi. Tak boleh duit tak, tak, tak boleh. Walaupun hal itu laki tapi hal dia tidak hal kita. Kita nak apa saja kena bayar abang. Duit, duit duit duit duit apa duit alah kita panggil duit alah ni, kita nak beli buat tuan suhaban beli kau kita beritahu kau rayak botik untuk lelaki saya selalu tak payah ambik sebut sebut berapa sebut mak je berapa tak payah <laughs> tak payah pakai guna sebut untuk laki saya selalu Kita tahu perempuan dia betul-betul amanah walaupun 10% steng, duit alam pun dia rayak nak beli coklat kau nak beli berapa dia rayak saya selalu bah tua dia ingat dia muk dia, mu, dia alam mu, right, mu tu yang wina tu nak ambil 10% dia rayak kita saya muk pun untuk saya untuk tua buat saya untuk laki saya. tu Ni lah benda-benda benda-benda kecil-kecil, gunya kita pandang kecil hakikat yang besar menyentuh psikologi. Pandang macam itu. Satu hari tok tua Nabi. Nabi ni dia bawa is is, ada isteri dia seorang, isteri dia seorang, anak Abu Sufyan. Taklah hamba nama Ummi Habibah kau. Tok lab Abu Sufyan, tok tua Nabi got dia pergi kedekut. Kedekut, dia orang susah, makah gajah-gajah, banyak tapi kedekut hati. Ketika. Ketika. Ketika. Satu kali perempuan yang tak tahan sangat Dia gi ke nabi ya Rasulullah. Namanya, Abu Sufyan ni pergi Tak wei piti. Boleh kalau tidak akan ambil. Nabi kata begini Mem boleh ambil padan-padan dengan kandukmu. Pada kali yang benar perlu. Mu duk rumah kau lupa letih tak jumpa gula ni, bolehlah ambil duit untuk beli gula sikit. Ini. Jangan, jangan ambil lebih. Kalau ambil lebih, Abu Sufi yang boleh pahala, mungkin boleh dosa. Bunyi, Islam dia ajar dia yang didiknya dosa pahala. Dosa pahala, dosa pahala. <coughs> bila bunyi dosa, orang yang kena melalui. Kerana bila kita berdosa, tak ada orang lain boleh hapus dosa, lain pada tu yang punya barang, maksudnya, lain pada Allah. Dua kata tu je. Fa'illah ula ya waqirudunum fa'illah antar. Doa kita hari, -hari. Itu rabe fili wal walidayya fa innahu la yafruduna illa anta. Minta ampun dosa aku dosa mak aku. Karena tak ada bagi aku dosa daripada mung, ya Tuhan. Raja tak ada ampun dosa rakyat. Tok guru tak ada ampun dosa anak murid. Mak tak ada ampun dosa berapa kecuali Allah Taala. Dekuat sekada kuasa yang diberi oleh Allah pada manusia tertentu untuk apun dosa. Jadi ulihan Mikail. Dia bila timu masalah cerai Tolak. ni Allah Taala boleh empat kali. Satu ayat. Nama dia sendiri. Wattakullah. Pahitumari pula. Wattilakah hududullahi. Pahitumari pula. Wamayyata'adda hududullahi. Tiga. Akhir sekali. La'allallaha. Yahya subak. Pak kali senang. Dengan nama Allah. Mudah-mudahan orang laki. Fikir dua kali. Tiga kali. Belum daripada melakukan. Apa namanya. Cerai ataupun. So. ya kedua dalam ayat ini juga. Dalam ayat ini juga Allah Taala sebut sikit lagi kita baca la tukrijuhunna min buyutihinna la tukrijuhunna min buyutihinna mukhnya orang laki bila serah bini jangan halau dia keluar daripada rumah dia kita kawin buat balik ke rumah kita walaupun rumah ni kita panggil rumah kita kerana kita bawa balik dia ke rumah kita tapi Islam letakkan rumah ni rumah retina. La tukhijuhunna min buyuti henna. Orang yang mengaji bahasa Arab, buyuti mudah. Henna mudah pun ilaih. ya kita letak retina kita itu, rumah retina mum. Kata. Karena wajib yang tamu, tiap empat tiga perkara. Matan, malbas, maskan. Orang ini kau nama Surah maka ni kau nama sebut semua Ingat Bila kita perkahwin, dengan orang Kita orang lelaki ni kena siap tiga kera Malbas Kain pakar Kain pakar rati mesti Tuk lelaki beli Walaupun harita rati ni kita banyak dia gaji besar pun Itu dia punya pasal Harita dia Kalau taklah beri ke Perempuan memiliki harita Maka bila kita kahwin dia Kita yang tanggung jawab beli Tak daripada kasut kaki sampai kain tudung Piti tuk lelaki tetawa ya, dia kita nak beli pingas korela dia teguh pasal tapi nak paksa tak boleh so yang keluarnya matam makan minum maaf kami minum gapo jenis makan buah kena nasi Kau, jenis apa saja sebab kata makan minum suami wajib guna duit dia beli kalau orang tino kaya gaji banyak gapo tu dia, dia. suruh buih kalau orang tino hormat kehormatan menjaga harta dua yang ketiganya maskan tak duduk tak tindak tak takut lelaki mesti siap berumur untuk isteri comelnya ugamu ajar dan hormatnya ugamu ni kepada orang tina siapa perkara asasi kita panggil ni makan minum kain pakar rumah tanggung mesti jawab suami jadi oleh demikian sama ada kita nak balik sama ada kita balik orang tina kita nak ngatah nak balik ke umuh cik kita kau sama ada rumah kita sewa kau sama ada rumah kita buat sendiri kau maka rumah tu rumah isteri bukan rumah mung dia orang eh? jadi boleh yang demikian bila bercerah kamu ha, jangan hamba mung hai orang lelaki mung, jangan halau keluar perempuan kamu yang bercerah ni balik aku cerah tamu. balik rumahmu itu peranggan Melayu ke peranggan Muslim gitu. selagi melayu jaga melayu ini yang penyakitnya boleh jadi berlaku ambak arah tengah malam cerah balik umur ambak wan umur dia umur mu umur dia lah tu khijuhun lah tu khijuhun na min buyu tihenna mu jangan halau isteri mu yang kena cerada daripada umur dia jadi selagi dia ni menjadi isterimu maka umur tu dikira umur isteri dia boleh sapu dia boleh buat pandang dia boleh vapi dia boleh tak panggil gapo, gapo panggil dia ni nak comel, nak berapa ni, apa dia panggil. Pakai lansik lah berapa, amba tak bersama. Itu dia tu. Menyebabkan ambo sendiri, waktu mula-mula pegang jawatan, menteri besar. Duduk mikir lagu mana ni, budak-budak ramah, yoyak-yoyak ke mana ni. Gendor, gertinu, watok, berlaku rogul, berlaku berapa. Kih mahkamah semakin banyak, rogul. Ajak hatinya, kajak kan, kena buat bila yang buat projek perumahan kita bagi peluang pada budak-budak muda-muda ni kahwin kita bagi subsidi sikit beli go rumah tu kita bagi nama hok puan gaya tak wak-wak moh dengan rumah kajian projek perumahan kita panggil mana-mana budak-budak muda-muda yang kita panggil layak besknya diam skey rangka molek kita ambil dia kahwin dia kita beri tempat pada sebuah rumah kerajaan beri subsidi sikit, bayar dan gerang rumah tu kita beri nama hukuman nak cerak-cerak tapi rumah tu rumah-rumah rumah ha. dia mikir banyak lah, akan lah tapi dengan sebab duit aja tak jadi projek-projek dalam pala pun, tak jadi, kadang duit kita nak buat lagu tak boleh hmm, jadi begitulah Dengok pada ayat-ayat Al-Quran bagaimana usaha Allah Ta'ala nak jaga annawatul ula nak, nak jaga benih apa ni orang panggil apa ni, batu, batu yang pertama ni batu-batu yang pertama bina masyarakat masyarakat ni tak terbentuk mulakan batu-batu pertamanya ialah suami isteri jadi batu-batu pertama ni kena pilih isteri yang berugamu dia kena pilih suami yang tahu tanggungjawab jaga ugamu daripada lepas tu kembali siapa ke buang anak cucu apa semua sekali. Dua. Yang ketiganya bila berlaku perceraian pula. Ah, ha. ada edah Ada edah edah ni dia buat mengikut tujuan nak tentu. Lepas pada cerai ni ada anak ke tak ada dalam perut. Ini islah pasti tidak kata perceraian ni boleh bini, bini lalu boleh kahwin lalu nang laki-laki lain tak boleh mu tunggu tiga kuruk sebutan kuruk dalam Quran ini kuruk ini mazhab syafi'i tafsir lagu lain mazhab nafi tafsir lagu lain mazhab syafi'i sebut tiga kali tiga kali hek kita panggil tiga kali hek bila hek mari tiga kali lepas pada cerah ini artinya anak tak ada Karena hek-hek ni merupakan telur perkuan yang buruk Allah Ta'ala buat tiap-tiap bulan ni ada telur sokmo. Orang puan dalam dalam rahim dalam saya telur dia tu dalam ambir dia panggil tu ada telur. Telur ni kalau sabu-sabu 15 hari kalau tak jadi anak dia pecah. Bu, jadi darah haid taman. Fahmeng rupak, boleh depan epak kalau tak tak temu dengan benih hak laki, dia bersah lima 15 hari, dia bersah molek, dia buruk pula. Jadi darah haid pula. Ha, jadi bila pak pada cerah tu, malih haid tiga kali. Arti soft dah. Rahim perempuan ini bersih daripada anak. Karena kalau ada anak, dia tak jadi, dia, dia tak buruk. Dia membesarkan. Daripada dua, jadi pak, Daripada pak jadi lapan, jadi nabah, jadi berdapat mengikut kajian doktor itu. Jadi bila, bila mari hit, soft dah. Dalam rahim perempuan tidak ada anak. Maka boleh ketawih lah. Dengan untuk laki lain. Itu dia, dia. Jadi, kok, tiga kali cerak, tiga kali cuci, kau tiga kali hit, itu, itu terserah lah. Pada kita, kita sini pakai mazal syarin, maka kita guna syarin lah. Hati juga kali hek. Dua, tiga, ketiga. kali. Ya, kepaknya pulak. Ah, beda pelaku juga. Patut ada. Walaupun cegah ini jadi, tapi kerja ini kerja haram. Bila kita tahu sudah perempuan kita ini tak mahu hek dah, arti ada. Patuju juga. Ni orang lelaki bawa tak bertanggungjawab dia berdosa. Curah laku jatuh. Tapi berdosa, sepanjang-panjang perempuan dia duduk dalam keadaan mengandung. Datuk laki dia curah dia, maka tiak-tiak menit, tiak-tiak saat, dia sakit, Datuk laki tanggung dosa, dosa, dosa, dosa tu, betul-betul beranak. Bila beranak habis dah edah dia. Kalau 4 bulan, kalau 9 bulan, kalau duduk mengandung bila bila melahirkan anak, maka eder dia habis. Dia boleh dah kawin dah siap pada dewa hidayah ni pat. So ai <laughs> siapa dia jagoan ni? Setu siapa setu Tuhan kut tok punggung. Kalau buat hak ada jahat sorang ni, cerah bini tikau mengandung ni, maka Tuhan tok punggung juga. Dek itu apa nama ni? Anak anak kita yang kena anak kita yang isteri yang kita cerah ni, kita mesti bui upah upah mak dia wisusu lepas itu maknanya nafkah lah kita kira nafkah nafkah ni dalam masa dia mengandung bukannya nafkah moga bini kita lagi dan dalam masa dia lepas pada dia saling kena beri juga nafkah untuk anak kita kerana mak dia perang dia kena upah upah mak dia jaga berapa ni Islam beri hormat pada perempuan jaga anak tu beri upah banyak mana upah banyak mana upah tu boleh jadi terserah lah pada dengan luar mahkamah atau dengan mahkamah dan luar ni sepakai mahkamah benar-benar kita patut di mahkamah ni bahasa panggil kalau kita ni bahasa untuk laki, bahasa jenis ada muka ada maru'ah tak patut pergi ke mahkamah berbini kita kita duk peluk dia kita duk dakak dia duk berapa dia tiba-tiba cakap tanya khabar ni orang kalau berapa tak tahu ni bakor ni bakor orang tapi tak jadi orang hmm kalau mok kata, aku tak si peru si anakmu. Mama, ambil anakmu. Aku tak si peru. Dia wajib atas kita upoh orang lain. Wajib atas kita upoh orang lain jago. Tahu kena kita, bagi kita laki nak jago anak, nak pergi cedung lagi. Nak peru anak lagi, takkan nak gendong anak di belakang. Tahu kena wajib upoh. Allah Ta'ala nak jago budak ni supaya selamat dijaga. siapa kelepas pada cerah pun, dia kutip turut lagi. Kerana... Orang ni... Tidak semua dengar kata. Ada orang yang dengar kata. Dengan nasihat. Sebut syurga. Sebut dengan koditi. Ada setengah orang yang tengah kata. Orang yang tengah kata ni... Ada kodun. Ada unu-unu. Nanti kata mahkamah... Berhak. Panggil mamak. Panggil timuh. Panggil berapa. Baya. Mung mama, Kena potong gajimu. Kena... Kena wina kohmu. Kena berapa mu. Mung kena bayar melalui mahkamah. Misalnya. Mung aku... Tolong bayar pada bini. Apa kau begitu. Jadi... Nasihat pun ada, uno-uno ada pun. Ya kita panggil Slow hudud. So, so, so, so, Hudud-hudud ni uno-oleh fasadan dah pada hamba dia apa tak dengar kata. Hak dengar kata, dengar nasihat. Al-'abdu yaqra'u bil-'aṣa wal-ḥurūtu kafīhi al-maqāla. Mas orang hak jiwa hamba abdi ni tak tak dengar, tak ngerti. Kau tidak ping tak nak tabalkan, tak ngerti. Apa pasal jadi ni hamba? Kau jadi ni bahasa jadi ni hamba di bahasa jadi hamba baik ni kan? Ta nasihat sepatutnya ngerti. Alhamdulillah banyak lagi lagilah para hadin semua kalau-kalau yang sakut paud dengan dan siapa kopi ke akhir ayat ni akhir surah ni akhir surah sekali surah ni al-yawma fat'u sa'atan min wa man qadra 'ala rizqih fa alyum fat mimma ataahu Allah dalika illa ma ataaha ja'al Allah ba'da usrin yusra Akhir sekali Allahul ladhi khalaqa samaa samawaatin wa min al-ardhi mislahunna yatanzilu al-amru min bainihinna ita'lamu anna Allah 'ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli ayat surah surah at-talaq ni ayat dia hanya 12 ayat tapi disebut nama Allah nama Allah nama Allah ni berpuluh kali ambo tak ingat nak bilang tadi nak wa'iyanya bahwa kerja nikah kerja perceraian ni bukan main-main kerja aku sendiri diri yang kata dia aku aku ni bukan sekak buat kamu aku jugak buat langit buat bumi Allah Taala rekehlah langit buminya kejadian awe ni supaya manusia fikir bahawa nak boleh kehidup ni bukan senang kata tak ada langit nak buat mana kata tak ada bumi nak buat mana kata tak ada syayam cari nak buat mana kata tak ada air tu nak buat mana nak so, susah so, aku buat langit bumi untuk nak peram kamu ni kamu kena reti sebagai manusia ah tu dia dia pasok masuk masuk dalam kita Supaya kita sedar benar-benar bahawa kahwin adalah tanggungjawab. Dan cerai juga tanggungjawab. Tanggungjawab, tanggungjawab depan aku. Bukan tanggungjawab depan tu hakin je. Ya. Depan tu kawinjawab depan tu tua je. Tanggungjawab dengan aku. Dan aku-aku ni susah payah. Perum susah payah ni. Muka dah ingat. Alhamdulillah. Alhamdulillah.